I nosaltres ens trobem ara amb el número dos de gent pel progrés de Tiana, Ferran Pascual, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs uh, avui, tot i, com deiem uh, primer any després de quatre anys doncs que no és regidor de Cultura i que, per tant, està gaudint, potser una mica més relaxat d'aquesta jornada d'avui? Doncs sí, bueno, de fet, la, la jornada d'aquesta despelles també la recordo, evidentment, de molts anys abans, per tant, sempre és una festa agradable i... Intensa, intensa per, per, per, perquè participa moltíssima gent, cada any més, hem passat ja ja va ser un grapall, aquest any doncs, encara més, i perquè a més a més fa molta calor, per tant també la suarem la festa i la disfrutarem. Cada de fet, doncs, sabem que moltes de les activitats de, de la festa major que estem vivint, doncs estaven ja programades per l'anterior govern i que per tant ja estava tot una mica uh, planificat i, i per tant aquest acte, sigui el govern que sigui, està claríssim que és un acte central. Sí, és un acte central per la participació i per la, per la tradició que es va crear ja fa uns anys i com ahir també la, la mongetada, evidentment, que va ser pòrtic, aquesta idea de pòrtic de festa major eh, que coincideix amb la diada d'aquest any un cap de setmana i evidentment una diada especial perquè, perquè cada any sembla que els temes de, de la llengua de la nació s'ha de reivindicar, defensar... I, lluitar, i, per tant, això ha sigut una cosa conjunta de tots els grups que hem estat a l'Ajuntament, avui amb, amb l'acte institucional i després a l'ofrena, amb el monument a Rafael de Casanova, I, però, a més a més, obrir la festa doncs, és, amb aquest concurs de paelles i, i amb els actes que ja van començar a també el doctor Mascaró, i la continuïtat que tindrà el cap de setmana que ve, sí, és una feina que estava molt avançada, estava molt avançada, faltava, evidentment, detalls i alguns petits canvis que s'han introduït, que sempre, si els canvis són doncs, per, per millorar la participació i, per, i perquè tothom s'ho passi bé i es retrobi en aquesta festa, benvinguts, però o sí, sigui, és cert que ja estava bastant tot enquadrat. I parlant de reivindicacions, com dèiem, doncs, en els seus discursos han aparegut eh, el tema de la llengua, doncs, per tota, ja sabem tot aquest moviment en la sentència, eh, doncs... Aquesta reivindicació també del moviment Som Escola, no? que demà ha convocat també a Tiana aquesta concentració doncs, per la defensa de la llengua catalana a l'escola. I doncs, també parlant de reivindicacions retallades, em sembla que també doncs, va estar present en la concentració del cap de Montgat contra les seves retallades d'horari. em fi, que, que el grup de gent per progrés de Tiana està també present en aquestes reivindicacions. Sí, perquè a veure, és una cosa que afecta a nivell local, però més enllà del de nivell de Tiana, Evidentment, tot aquest moviment de, de retallades de, i fins i tot d'una reforma constitucional que semblava impensable o molt difícil per determinats motius i en canvi sense un consens de, de la majoria dels partits, sense debat, sense participació del, del poble en si, amb una reforma constitucional i, i per, per unes raons que, que ningú acaba d'entendre però que tots intuïm que són forçades per, per, per elements externs, diguéssim, a la pròpia dinàmica democràtica del país, va reformar la Constitució però és que, a més a més, amb la crisi, evidentment, qui està patint són, són els serveis, bàsics els serveis que, que configuren el que és l'estat de, de benestar. No benestar en el sentit de dir, mira, és un luxe, sinó perquè, perquè són uns drets i uns necessitats que, que es van anar aconseguint, aniran assolint, com amb el, amb el tema educatiu, amb el tema de sanitat i amb el tema, evidentment, de, nacional amb el, de la llengua. Esperem que, que tots els grups de, de l'Ajuntament amb el tema educatiu i tot, eh, entenguin que no es pot retallar per aquí, que, que s'ha d'avançar i s'ha de mantenir les coses assolides i bueno, eh, amb, això, amb això ens hi trobarem d'acord. De fet, el proper dimarts se celebra el ple municipal un cop tornat de l'estiu i un cop de les vacances han passat i està previst que de manera institucional doncs, l'Ajuntament presenti això en contra de, de les retallades en educació, en contra de les retallades en salut, en contra de també tota aquesta modificació del PIRMI, no?, d'aquesta ajuda i, i doncs, l'Ajuntament, els us que ara formen l'equip de govern actual, eh, esperen tenir i el suport de tots els polítics, el de gent, el tindran en aquest sentit? Eh, bueno, jo diria que, que, que s'ha treballat pel pe consens perquè nosaltres també havíem presentat un parell de mocions, una relativa a la, a la prestació de renda mínima eh, firmI i, i també en relació a la reforma constitucional eh, els equips de govern havien presentat sobre també el tema de les retallades, per tant, sí que hi haurà de ser consensos en determinades mocions, algunes potser es fan per separat, però totes van en la mateixa línia i, com deia, esperem també que que la, la política del dia a dia, la política local, la política aquí, també, diguéssim, sigui conseqüent amb aquestes posicionaments en respecte a, la, a les retallades d'altres institucions o de... en general. Perfecte, doncs Ferran Pasqual, que a gaudir molt del dia d'avui, de les paelles i que, que bé, que, que vagi de gust. Doncs això, però, a més a més, encara que el prego no s'ha fet, i com que això és el partit de festa major, desitgem una primera vegada i una segona ja bona festa major a tots els tiànencs i tiànenques. Perfecte, moltes gràcies.